Розділ восьмий. Що трапилось з явою? Не поїду я, дітей б'ють тільки імперіалісти. Ранок був сонячний, лискучий, як нові черевики. Не ранок, а пісня дзвінка піонерська. Та серце моє не співало. Ні. Прокинувшись, я одразу згадав яву. Я підхопився і прожогом кинувся до нього. Як же ж він там? Як? Проскочив город і біля кривої груші спинився. Ява сидів на призбі, по-старечому згорбившись над дерев'яними ночвими ваганами і різав картоплю й буряки для льохи. Я застиг розгублений. Я не пізнав його. Хіба це він, геройський Ява, отой, що перший з усіх хлопців стрибанув із самісінького вершечка старої верби в річку? Той, що випустив у клубі на лекцію по Гудьколо, що повісив дідові пічтаники на телевізійну антенну? Ні, це не він. Це якийсь нещасний пригнічений наймит. О, люди, що ви зробили з моїм другом? І тут я згадав про свою четвірку. Четвірку, за диктант. І мені стало прикро, наче я зрадник. Я ж одержав четвірку за екзамен. Та хіба я хотів? Я ж зовсім не старався, це ж випадково. О, скільки б я зараз дав, щоб у мене була трійка? Хоча б трійка, я не кажу вже про одиницю чи двійку. Як мені було б легше, наскільки краще я почував би себе перед Явою. Між нами не було б такої прірви. Я ще вчора дізнався про ту четвірку. Коли блукав по селу, мені сказала про це Гребенючка. За правилами оцінку повинні оголосити тільки сьогодні. Але хіба ж учні дочекалися б? У півкласу інфаркт був би. І коли Галина Сидорівна замкнулася з асистентом Миколою Івановичем перевіряти диктанти, ніхто й не вирухнувся, щоб іти додому. Товклися біля школи і не розходились. Двічі виходив Микола Іванович на ганок покурити і казав. «Чого ви? Ідіть додому». Все одно сьогодні не скажемо. Взавтра на батьківських зборах. Потупцяються учні трошки, посунуть до воріт. Потім зирк, хтось лишився. Еге, думає кожен, він останеться і узнає, а я як дурний дома сидітиму. Ні, і назад. Спершу тихо було, потім дівчатка класи на землі понамальовували, застрибали на одній нозі. Хлопці в квача завелись. Все-таки час не так довго тягнеться. І дочекалися. Вийшла Галина Сидорівна. Як кинулися. Хлопці мовчать, тільки сопуть. А дівчатка як сороки. Галина Сидорівна, ну скажіть. Галина Сидорівна, ну будь ласка. Галина Сидорівна, дорогенька. Вчителька спершу не хотіла. Та хіба очепишся? Все це мені Грибанючка розповіла, на вулиці зустрівши. І про четвірку сказала. А нащо вона мою оцінку запам'ятовувала, краще б я не знав. Соромно в очі Яві дивитись. Гондо він і голови не підводить. За одну ніч змарнів як. Я підійшов до нього. Здоров, Яво! Тихо привітався. Здоров! Так само тихо відказав він, не підводячи голови. І такий у нього був голос. Такий голос, що у мене аж в очах защеміло. Яво! Ну чого ти, Яво? А що? Нічого Ще тихіше, сказав він Та плюнь, Яво Плюнь, я тобі кажу Ну подумаєш, переекзаменовка У мільйонів людей були переекзаменовки Нічого От у князя Володимира, кажуть, теж була в дитинстві переекзаменовка З історії А який йому пам'ятник на Володимирській гірці у Києві отгрохали? Не бреши У Володимира не було було-було, жваво заговорив. Я радий, що Ява хоч відгукнувся на мій жарт. А як і не було, то могло бути. Подумаєш, а в Пушкіна точно було. Він же таке відчубучував. Я говорив і пильно стежив, чи усміхнеться Ява чи ні. В таких справах дуже легко передати Куті Меду. Ява не усміхався. Я замовк. Помовчав трохи і тоді тихо спитав. Так як же воно все таки вийшло? Він тільки рукою махнув. Не питай. А що ж? Він зітхнув. Ще трохи від мене лиш бульки на воді лишилися б. Та ну, розкажи ж. Він знову зітхнув. Так отож, вискочив я до схід сонця з хати. На хвилиночку, в бур'яни. Ще тільки сіріти почало. Сонний, як муха, вискочив, процентів на дев'яносто ще спав. Тільки одне око ледь розтулив, щоб не перечепитись. Став у бур'янах, і ти одне око заплющив. Сплю, і враз чую голоси. За парканом, у книжів, приглушені, змовницькі. Сон зразу, як рукою. «Ти ж тільки глядий мені, щоб ніхто не бачив. Це вона, книжіха, а він не вчив ченого, а вона – Вчений, а потім передачі носи, ге? А він, ну не баба, а що, тюрма народів. А вона, мовчий нікчемо, якби не я. А він, нічого-нічого, я свого діждуся. Побачиш, який я нікчемо. А вона, іди вже, розбалакався, сусідів побудеш. І рип, це він з хвіртки вийшов. Бачу, йде вулицею, озирається злодійкувато, на плечі весло. Мішок з чимось, у руці серп, як шабля виблискує. Розгубився я, що робити? Куди це він? Ну, ясно, в якійсь своїй шпигунській справі. За тобою бігти не встигну, от він уже аж де. А екзамен? Ну, думаю, це ж тільки години чотири, встигну. Не простить же ж мені вітчизна, як я таке діло прогавлю. Може, він якийсь державний злочин зараз робитиме? Не дарма ж його книжиха тюрмою передачами лякала. А я про екзамен про власну шкуру дбаю. Ні, треба йти. Схопив весло, вудочки для конспірації. І за ним. А тут з-під ганку собакевич вискочив, ув'язався за мною. Я спершу прогнати його хотів, а потім думаю, хай, собака в таких справах завжди може придатися. Взяв його з собою. На березі перечекали в кущах поки отплив книж. А тоді й собі. Отут мені й не пощастило. Як на зло, всі добрячі човни наш дід на берег повитягав. Смолив учора. На воді була тільки ота благенька гнила плоскодонка, з якою ми підводного човна зробити хотіли. Ніколи мені було я на ту плоскодонку. Собакевич за мною. І гайда. Пливу тихо, обережно і весь час пильную, і щоб книша з очей не згубить, і щоб він мене не помітив, за очеретами скрадаюся. Помічаю, пливемо ми в бік високого острова. Далеченько вже у плавні забралися. Аж гуль краптом лишенько. В човні води повно, більш як півчовна. Придивився, у днищі, якраз посередині, дірка. Долоню просунути можна і вода звідти при аж булькає. Як стоїть труби, що в арифметичних задачах. Пам'ятаєш, з одної труби вливається, з другої виливається. Та лише різниця, що в мене тільки вливається. Ой-ой-ой, не мене й двох хвилин набереться повний човен, і на вимашки до села пливти далеко. Та й латаття там таке й водорості. Ти ж знаєш, ту руки й ноги обплутає, йди годувати раків. Ну, та про себе я не думав. Собакевича шкода, булькне собача та й нема. Сидить він на носі мокрий, труситься всім тілом і позирає на мене жалібно. Це ж він винен. Була дірка затнута шматину її якоюсь, а Собакевич, граючись, смикав шарпа в ту шматину і висмикнув, догрався. Я бачив, як він її шарпав, та не подумав. Що й казати, пізно я скаменувся, на на весло, аж хекаю. Про книша вже не думаю, треба рятувати Собакевича, приставати до якогось острова. А кругом самі очерети землі не видно. А вода все прибувай прибува, вже лидки мені лоскоче. Я головою на всі боки шалено верчу, суші землі шукаю. Нарешті помітив острівець якийсь і чим чимдуж до нього, ледь-ледь устиг. Від човна мого лишалося вже сантиметрів два над водою. Отака собі рямочка з бортів пливла. Усередині вода і зовні вода. І рівень тої води однаковий. І я у тій рямочці як портрет. Ще трохи і був би цей портрет у траурній рямочці. Підхопив я Собакевича на руки і на берег. Власне, берега й не було. З першим же кроком я по пуп занурився. І одразу калабаня мені згадалася, куди ми з тобою від контрибуції вскочили. Така ж сама багнюка. Не острів, а кізяк якийсь. Ні деревця, ні кущика. Навіть суші справжньої нема. Сама грязь. Ну, та вибирати не доводилось. Спасибі й тому, що трапився. Жити на ньому я не збирався. Мені лише човен витягти й дірку заткнути. Може, ще думаю, і за книшем устигну. Посадив собакевича на найсухіше місце і за роботу. Схопив за ніз човна, почав тягти. Ого-го! Очі рогом лізуть. Жили отот -от полопаються. Гачовин ніби цвяхами до дна прибитий. Ні з місця. Зайшов я з корми. Почав пхати. Куди там? Ноги по мулкому дну ковзують. Я раз у раз з головою занурююсь. Та й тільки. Бився я, бився. Занурювався, занурювався. Води вже піввідрана ковтався, а толку ніякого. І така мене злість взяла, сів я просто у воду і трохи не заплакав. Ти ж мене знаєш, я ніколи не плачу, а тут, ну, прямо сльози самі лнються. Отже халепу вскочив, ну. Тоді плюнув, підхопився і знову пхати тягти. Сонце вже давно зійшло, світить на повну котушку, а я, мов той жук-гнойовик у багнюці порпаюсь. Сил вибився зовсім. Знову я сів просто у воду і знову трохи не плачу. І від сліз моїх води, здається, ще більше кругом стає. Це ж уже хто його зна, скільки часу, думаю. Екзамен уже, може, скоро. Ну, про екзамен я не думаю. Що мені екзамен? Головне, державна справа, ота. Я тут у багні, як хрубак, глубаюсь, а той шпигуняра, може, вже хто його зна? І я ж міг його вислідити. Міг же. Не простить мені держава. І сіпивши зуби, я знову берусь за діло. Я й вихлюпувати пробував воду з човна. Думаєш, ні. Та де ж її вихлюпаєш, як вона знову тут же набирається? Це все одно щорічку вихлюпувати. А сонце вже ген-ген вгору підбилося. Це ж ти вже, мабуть, думаю, встав, черевики почистив, сорочку новонадів, галстук пов'язав. Банька та жабисько поблизу налатать ті сіло, Лупає на мене глузливо, ще й кумкає, наче сміється. Тут Собакевич на нього як гавкне, воно тільки шубовстю цю воду. Собакевич весь час мене морально підтримував, гавкав, хвостом махав. Мабуть, відчував, що через нього я страждаю. І раптом мені ідея в голову стрельнула. І чого тільки, скажи, ті ідеї стріляють у голову не зразу, так аж проста. Юрендовська ідея Заткнути дірку, а тоді вже вихлюпувати А я ж вихлюпував, не заткнувши От бовдур Нарвав я жмуток трави якоїсь, що єдина на острові росла Намацав дірку, заткнув Знову почав вихлюпувати О, пішло діло Хоч поволеньке, а пішло Сантиметр за сантиметром бортичо в нас під води виростають Уже й на берег тягти можна Крекчучи потяг Потяглося «Єсть! Тепер треба човна нахилити. Воду вилити, бо вже не вихлюпається». «Ох, і важко було!» Нарешті воду вилив, дірку добряче заткнув. Собакевича в човен сам зависло і ходу. «Ох, же гріб! Бризки аж до неба летіли! Тільки весь час на дірку позирав, чи не тече!» «Сонце вже високо, а все-таки надія. Може, обманює сонце? Може, не почався ще екзамен?» По селу біг, аж серце вискакувало. Не обмануло сонце. Я вас зітхнув і замовк. Я дивився на нього з усім співчуттям, на яке тільки був здатний. Так от яка йому придибашка вийшла, що перевернула догори дригом усе його життя. І не розкажеш же нікому, не поясниш. Бо ті наші шпигунські справи вимагають абсолютної таємності, конспірації. Коли міліціонер, товариш Паляничко, не повірив нам, то хто ж повірить? У нас був один вихід – мати незаперечні докази, факти, піймати на гарячому. І Ява, бідолаха, мусив усім і в школі, і вдома казати одне, що пішов на риболовлю замість екзамену. І нести за це кару. Ну, а в тебе як? Спитав Ява, не дивлячись на мене Ех, краще б він не питав Відчуваючи себе злодієм, наче я щось украв у нього І позичивши в сірка очей, я признався йому про ту нещасну четверку. Ну що ж, я радий за тебе, поздоровляю, сказав він Це добре, хороший значить, у тебе буде настрій у таборі Коли їдеш? Ну нащо, нащо він крає моє серце це ж ми разом мріяли поїхати у піонертабір до моря. У молоду гвардію, в Одесу. З такими труднощами батьки діставали нам путівки. Ніколи ми з Явою не були на морі, тільки у кіно та по телевізору бачили. А як нам хотілося до моря? Сині далі, білі кораблі, чайки, альбатроси літають. Курс Норд-Ост, кричить капітан. Торік ми навіть двічі намагалися втекти до моря і двічі нас ловили на станції. І от, коли мрія вже була абсолютно в нашій кишені, таке з'явою трапилось. вас ще вчора одніс у школу і здав явину путівку. «Доведеться мені самому їхати. Але хіба це те? Хіба я сам відчую так усі радості моря, як ми вдвох би відчули? То нащо що ж він говорить? Радість, не поділена з другом, це не радість. Навіть не пів радості, а якась поганська четвертушка». «Мізерія якась!» Тільки я хотів йому це сказати, як з городу почувся сердитий голос діда Варави. Льоха, голодна! Неси вже! Потякаєш там! твоїшник. Я воздригнувся, зіщулився весь, схопив ваганий і поплентався до свинарника. А я поплентався додому. Батько сидів за столом, снідав і, як завжди, читав газету. Мати на машинці строчила матроску, давно мені обіцяну, спеціально для піонер-табору. Підвела голову, лагідно усміхнулася. Дуже її потішила моя четвірка, вона й не чекала. Постояв я трохи на порозі, тоді підійшов до неї і, відчуваючи холод у грудях, як тоді, коли я вперше стрибанув з верби у річку, сказав, «Не шийте, мамо, не поїду я в табір». Мати, мовчки здивовано звела брови. «Що?» – отклав газету батько. «Не поїду в табір. Вже тихіше, але твердо повторив я». «Як це ти не поїдеш? Чого?» – спитала мати. «Розхотілося». «То він, понимаєте, жартує, розігрує», – підморгнув мені батько. «Нічого я не жартую. Не поїду, точно». «Мо ти захворів?» – примружився батько. Цілий рік, понімаєте, голову мені морочив із тим табором, а тепер, понімаєте, як путівка єсть, коники викидаєш. Це ж такий, понімаєте, табір, як артек. Діти, понімаєте, різних народів, і ти з ними – дурень. Ніколи ж, понімаєте, в житті ж не бачив. Не видумуй, синку, – підхопила мати. Ще й лікарка казала, що тобі до моря нужно. Гланди в тебе і носоглотка. Нема в мене ніякої носоглотки. Не поїду я. «Поїдеш, поїдеш!» – в голосі батька вже дзвоніла Криця. «Не поїду!» «Ти як, понімаєте, з батьком розмовляєш? Ой, гляди, візьму ременяку!» «Ну й беріть! Тільки в нас, Україні, не б'ють дітей. Це в усіх газетах написано. Дітей б'ють тільки імперіалісти, палії війни!» ти? «Ти!» – батько батькою, вже замахнувся ременякою, але тут мати кинулася на захист, обхопила батька руками і, підштовхуючи, почала оттісняти в другу кімнату. Витягнувши шию, батько визирав з-за маминої спини і кричав. «Ну, тепер, понімаєте, ти таки не поїдеш, от!» Він вихопив з кишені путівку і почав рвати. «От, от, замість того, щоб, понімаєте, у морі хлюпатися, будеш... будеш... Гульні тобі тут, понімаєте, не буде. Не буде. Я тобі покажу, понімаєте, характер показувати. Малий ще. У мене теж, понімаєте, єсть характер. От, от. Непутівки. Серце моє рвав він на шматки. Біленькими паперовими клаптиками тихо, безгучно падали на підлогу синє море, білі кораблі, чайки і альбатроси. Сльози закипіли в мене на очах. І хай! І хай. скрикнув я і прожогом вискочив з хати. Я сидів в густих непролазних бур'янах за клоною і шморгав носом. У носі свербіло й щипало, як після газованої води. А в серці була та порожня, холодна прірва, коли відчуваєш, що нема вороття. Ну, і хай, не треба мені вашого моря, ваших кораблів і альбатросів. Але ж ти сам захотів цього? Так, сам. «Звичайно, сам. Але чи, може, ти думав, що тебе вмовлятимуть, на колінах проситимуть, потім побіжать до діда Варави, переконають його, що з сперекзаменовкою можна їхати в табір, і ви з Явою спокійнісінько собі поїдете? Так ти думав? Ні, але так, мабуть, почуває себе людина, що йде за свого друга на тортури, в тюрму, а то й на смерть. Складне?» але благородне почуття. І заради Яви я готовий. Ви ж просто не знаєте, що то за хлопець Ява, як ми з ним подружили. От я вам розкажу.